І що душе того нещасного, котро ти, силоміць, Попри волю її самої вклав у мерця, Тепер для тебе занапащена. Якщо це так, А це, напевно, так, І наша гріховна сама ідея чистилища, То, можливо, і ти, пройшовши крізь муки, Здатний будеш очиститися та визволитись. Нездатний сумно скубнув себе за еспаньовку північого перо. Для мене цей шлях закрито, мене проклято. Але я можу визволитися інакше. Тобі, напевно, не сподобається ця дорога до порятунку святий отче, але для мене вона єдина. Для абата і для інших не залишилося непоміченим, що останні слова диявол вимовив непевно. А що, коли він і тепер хитрує, веде якусь свою гру? Майнула думка у Марти, але глянувши на понуреного великого здрайцю, вона відразу сама засоромилася такого припущення. Треба бути дияволом, щоб так Спритно прикидатися. У ті містота перед нею так і була диявол. Мене проклято, повторив північ чотиро. Я живу серед вас, я творю те, що ви, люди, називаєте злом. Але для мене це не зло, а тільки спосіб мого існування. Я просто не можу інакше, як ви не можете не дихати. Не можеш, чи не хочеш, чи просто не знаєш, як це інакше, перебив диявола Абат. Не знаю, подумавши, відповів північ пирот. Я спокушаю людей тим, що справді можу їм дати. І щоб виконати обіцяни, вдаюся до помочі тих, хто зробив мене таким, як я є. Вельзевул, сатана, Люцифер, Антихрист. Називайте їх як завгодно. Я сам ніколи їх не бачив, ніколи не розмовляв з ними знайомою мені мовою. І жодне з людських чи нелюдських не підходить їм, як зміїна шкіра не пасує в вовкові. Але коли я вдаюся до могутності пекла, щоб виконати обіцяни, я відчуваю гієну в собі. І тоді мої муки стають сильніше в тисячу разів. Але ж вона, гієна, дарує мені сили зробити те, що мені потрібно. І в результаті я здобуваю чиюсь душу, одну, другу, третю. Я збираю викуп, викуп, що визволить мене. Я не знаю, скільки душ мені для цього знадобиться, але я збираю. Північний пероприречене зморщився і відвернувся. «Ти певен, що це шлях до визволення?» Тихо спитав блідий як смертя Бат-Ян. Так кивнув великий здрайця. «І де ж ти зберігаєш належні тобі душі?» А Бат-Ледо хвилювання, Те, що зараз відкривалося йому, викликало знов. І отець-настоятель, напружившись, Внутрішньо тримтів дрібним дрожем. Він відчував ще трохи, і він дізнається про все, чим майже, про все, що хотів. Ще трохи, він зрозуміє. Вихід є. Його просто не може не бути. «Звільнити їх хочеш», – спідвів в робу диявол. «Не вдасться святеннику. Так буває лише у казках». Розпороли вовкові черево і вийшли з нього цілі юрби з'їдених, та й почали жити собі навтіху.